Kapitola šestá. Nenávist kurovců roste. Přišel čas, kdy měli princové opustit drónovu školu. Na závěr svého výcviku ještě museli dát Gurovi odměnu v podobě dakšiny, kterou si guru tradičně určoval sám. Drona schromážil prince a řekl. Přeji si jen jedno. Jděte a zajměte krále Drupadu. Přiveďte mi ho jako zajatce princové odpověděli, jak si přeješ. Věděli o nepřátelství jejich guru a vůči králi. Drupada a drona spolu vyrůstali jako děti pod ochranou ršiho Agnivéši. Drupada slíbil, že až jednou z dětí království polovinu z něj věnuje svému drahému příteli drónovi. Později, když už byli oba dospělí, šel drona za Drupadou a připomněl mu jejich přátelství i slib. Když před sebou Drupada uviděl stát chudého drónu, řekl – O, ubohý bráhmano, jak mě můžeš považovat za svého přítele? Stará přátelství nic neznamenají. Přáteli mohou být jen sobě rovní. Jsem mocný král a ty nuzný bráhmana, k němuž se štěstí otočilo zády. Nesnaž se křísit již dávno mrtvý vztah. Drupada se pak drónovi vysmál a nabídl mu nepatrnou almožnu. Hluboce uražený drón opustil pančálu, drupadovo rozsáhlé království, plný myšlenek na pomstu. Teď přišel její čas. Drona očima přelétl prince, které naučil již vše, co uměl, a věděl, že trupada bude své nadutosti brzy litovat. Princové naseli na kočáry a rychle se vydali do pančály. Do provázení početným oddílem jezdců na koních se brzy objevili u hlavního sídla Drupady, města Kámpilí. Dur Jordana a jeho bratři se předhánili v tom, kdo povede útok. Stasenými zbraněmi se přihnali k branám města a s válečným pokřikem vrazili po hlavní cestě dovnitř, zatímco vyděšení občané se schovávali do svých domů. Drona z zatím čekali před branami. Arjuna bratrům navrhl, aby společně s skurovci. Mocného drupadu nepřemůžou. Až se Durjordana vrátí s nepořízenou, měli bychom zahájit útokmi. Drupada zaslechl útočící korovce, jak se probíjejí městem, a na svém ohromném bílém kočáři okamžitě vyrazil z paláce. S radostným jásotem, že má příležitost k boji, vyrazil v čele své armády bránit město. Své nepřátele zasypal mocnými šípy. A pohyboval se tak rychle a lehce, že si kurovci mysleli, že proti ním stojí mnoho drupadů najednou. Na svém kočáři se nebojácně vřítil mezi ně, s lukem neustále napnutým do kruhu a dlouhými spalujícími šípy, již létali do všech stran. Pančálové Čálové rozeznívali tisíce lastur, trubek a bubnů a ten zvuk připomínal řev strašlivého holva. Kurovští princové začali pod zásahy drupadových šípů vrávorat. Když občané uviděli v čele bitvy svého krále, opouštili své domy a vrhali po kurovcích kije, palcáty a oštěpy. Prince obkopili tisíce útočníků a pomalu začali podléhat přesile. S křikem se dali spančály v patách na útěk z města. Pándovci se neobránili smíchu. Arjuna řekl pohrdavě judištěrovi. Tady přicházejí pišní kurovci, které rozprášil Drupada. Měli jen silná slova. Je na čase dát se do boje. Zůstaň tady, já půjdu s ostatními. Judištěra s drónou zůstali na místě a ostatní čtyři bratři se hnali ke kámpilí. Bhima se řítil dlouhými skoky kupředu s vysoko napřaženým kýjem zatímco Arjuna uháněl v kočáře za ním, s nakolou po jednom a s po druhém boku. Pančálové na něj čekali a zataral si městské brány řadou slonů. Pýma na ně zaútočil svým kijem. S rozbitými a krví zborcenými hlavami padali sloni k zemi jako úteci zasažené bleskem. Pýma mezi pančáskými bojovníky kroužil jako zuřící tornádo. Sloni, kočáry i pěšáci padali po tisících. Pánduovci zahnali nepřátelské síly zpět jako honák ženoucí stádokrev. Ardžuna, Arjuna, chtělí potěšit svého učitele, vypustil na ohromné zástupy pančálů lavinu šípů. Jeho přímo letící šípy vytvořili nekonečný proud a neomylně zasahovali nepřátelské vojáky. Aržuna připomínal vše pohlcující oheň, který přichází na konci každého věku. Po obou bocích chráněn svými dvěma bratry kosil tisíce bojovníků. Drupada spěchal do čela svých vojáků, kteří se zřevem hřevem mlvy, znovu schromáždili k boji a pod vedením svého krále zahájili proti pándovcům mohutný proti útov. Šípy, šipky, oštěpy a kyje pršeli na čtyři bratry, ale Arjuna všechny střely svými šípy odrážel. Pančálové ho rozuřili svým divokým útokem a on bojoval s dvojnásobnou silou. Jeho nepřátelé nebyli schopni postřehnout prodlevu mezi vytažením šípu stolce a naplutím luku ke střelbě. Vše, co viděli, byl nekonečný proud šípů, řídících se na ně. Mocní pančáští bojovníci proto zahrnovali Arjunu pro jeho zdatnost obdivnými výkřiky. Sám Drupada spěchal se svým hlavním generálem Satyajitem Arjunovi vstřít. Stejně jako král byl i Satyajit schopen bojovat s tisíci jinými bojovníky naraz. Zasáhl Arjunu tisícem prud letících šípů a hlasitě zařval. Arjuna se útoku postavil a zasáhl Satyajita deseti šípy, a zároveň mu třemi dalšími rozbil luk na kusy. Při pohledu na tento úžasný čin provolávali ostatní bojovníci Arjunavi slávu. Satyajit popadl další luk a v zápětí probodl Aržinovi koně i jeho vozataje. Arjuna opět zničil Satyajitův luk, zabil mu koně a kočára rozstřílel na kousky. Drupada rychle přispěchal svému generálovi na pomoc. Mezi králem a Ardjunou pak následovala mohutná výměna šípů a jiných střel. Aržuna postupně Drupadu přemohl. Roztříštil králov luk a brnění, srazil mu prapor a zabil koně. Když viděl Drupadu překvapeného a zmateného, odhodil luk a popadl ohromnou šavli. Seskočil z kočáru a vyšvihl se na Drupadu, chytil ho a dal mu ji na krk. Píma mezi tím působil zkázu mezi drupadovými vojáky. Arjuna na něho zavolala, ať přestane bojovat. Dosáhli svého a zajeli drupadu. Vojáci viděli nepříznivou situaci, v níž se jejich král ocitl a strachem uprchli. Arjuna pak přivlekl drupadu na svůj kočár a rozděl se zpátky k drónovi. Když drona spatřil zajatého krále, usmál se. Tak co, mocný králi, už si přeješ obnovit naše staré přátelství? Zdá se, že tvé království a majetek teď patří mně. Drupady se jeho slova dotkla a zrudnul. Klopil k zemi, zatímco dróna pokračoval. O svůj život se bát nemusíš, neboť jsem bráhmana. A mojí povinností je vždy odpouštět. Již od dob našeho dětství jsem k tobě choval náklonost. Drona pak Arjunu požádal, ať Drupadu propustí. Král tiše naslouchal drónovým dalším slovům. Neustále toužím po tvém přátelství, Drupado. Ale jak se může někdo, kdo není králem, stát přítelem jiného krále? Rozhodl jsem se proto, že ti dovolím ponechat si polovinu království. Druhou si vezmu já. V Drupadově situaci nemělo smysl odporovat. Věděl, že dronová síla v boji dalece převyšuje jeho vlastní, zvláště když měl teď za žáky mocné kurovce. Na jeho porážku v bitvě nemohl ani pomýšlet. Na znamení souhlasu tedy kývl hlavou. Tvé jednání svědčí o tom, že jsi skutečně vznešená duše dronu, odpověděl s vynaložením veškeré své trpělivosti. Vznešené osobnosti, jako jsi ty, jsou vždy velkodušné. I já toužím po tvém přátelství. Žijíme v míru a každý vládněme své polovině pančálského království. Drupada nechal bráhmany vykonat potřebné obřady a předal severní část svého království drónovi, který poté odjel z pándovci do hasty náporu. Drupadu zžíralo ponížení. Za ztracenou čest se musel nějak pomstít. Hluboce zamišlen se vrátil do svého paláce. Cestou do náporu jel dróna na Arjunově kočáře a láskyplně s ním rozmlouval. Miloval tohoto prince jako svého vlastního syna a věděl, že není nic, co by pro něj Arjuna neudělal. Dróna řekl. O hrdino, teď si nejlepším lučišníkem na celém světě. Přestože jsi mi už zaplatil porážkou Drupady, Jednou si od tebe vyžádám ještě jednu dakšinu. Budeš se mnou muset bojovat, a ještě jednou přijdu vyzvat. Arjuna byl překvapen. Jak by kdy mohl bojovat se svým učitelem? Přesto bez váhání odpověděl. Jak si přeješ? Jsem tvým věčným služebníkem. Kurovci se doslechli o úžasné události v matuře v rodném městě Kuntý. Kuntý měla bratra jménem Vasudeva, kterého uvěznil zlý král Kansa. Tento mocný vládce utiskoval bráhmeny i ostatní krále. Když Kansa vyslechl bojské proroctví, že ho osmé Vasudevovo dítě zabije, Vasudevu i s jeho ženou Dévaky uvěznil. Jejich první šest dětí pak zabil ihned hned po narození. Navzdory Kancově ostražitosti však sedmý i osný syn, Bala Rama a Kršna, smrti unikli. Jakýmsi mystickým zásahem byl Krishna odnesen z matury do Vrindávanu, malé vesnice obývané pastevci, kde ho vychoval jejich budce Nanda. Významní rišové prohlašovali, že Krishna je ve skutečnosti nejvyšší pán a odchod do Vrindávanu byl součástí jeho vlastního božského plánu. Kurovce velmi překvapilo, když se od mudrců doslechli, že se v sousedním království jadovců zjevil samotný bůh. Když Krišna dospěl, vrátil se do matury a holýma rukama Kansu zabil. Tento ohromující čin šokoval všechny, kteří mu byli svědky a potvrdil jim Kryšnovobožství. božství. Kansa vzbuzoval strach i v bohů, a na zemi nebylo jediného krále který by se mu dokázal postavit. Ale mladý Krišna, přestože ještě chlapec, a jeho bratr Balaráma, Kansovi vojáky a generály přemohli a nakonec krále i s jeho zločinými ministry zabili. Oba bratři pak stanuli v čele Jadovské dynastie. Skudovci v Hastinápuru udržovali přátelství a zvláště se zajímali o blahosvé tety Kuntí, a jejich pěti synů, kteří vyrůstali bez otce. Balaráma, jeho širšilové také označili za projev nejvyššího boha, se proslavili jako bojovník s kjem, který neměl sobě rovného. Na drónovu žádost souhlasil, že Bhýmu a Duryodanu tomuto umění naučí. Strávil tedy nějaký čas hasty náporu, kde si všiml zavilého nepřátelství a zášti kurovců vůči svým bratrancům. Když se o tom doslechl Krishna, začal se dělat okuntý a její syny starost. Požádal proto jednoho ze svých rádců, krůru, aby hastinápor navštívil, posoudil situaci a zjistil, jestli by mohl Krišna nějak pomoci. Kurovci přivítali Akruru přátelsky. Kuntý byla radostí bez sebe, že ho vidí a ptala se ho na své příbuzné a přátele v matuře. Zvláště chtěla vidět všechno o Krišnovi, jehož považovala za nejvyššího pána. Myslí můj synovec Kršna na mne i na mé syny? Ví o tom, že trpím uprostřed svých nepřátel jako laň mezi vlky? A Krůra ji požádal, ať mu řekne víc o situaci ve městě a ona mu vše vyložila. Kuntí věděla, že Duryodan a jeho brat neustále pykle proti jejím synům. Kurovci nemohli snést, že pándovci jsou silnější. Ponížení, které nedávno utrpěli v kámpili, ještě zvýšilo jejich dechtivost zbavit se pándových synů. Kuntí řekla a krůrovi se zazami v očích. Přijde mě Krishna utěšit? Neustále se modlím k tomuto všemocnému ochránci vesmíru. Pro sebe a své syny jiné útočiště opravdu nevidím. Kuntý před Akrůrou hlasitě vzývala Krišnu. Akrůra ji laskavě ujistil, že Krišna o ní mluví neustále a jeho sem poslal, aby zhodnotil situaci. Akrůra i Vidura utěšovali Kuntý a připomněli jí zázračný původ jejich synů. Pánovi chlapci byli expanzemi Bohu. A zlotřilí kurovci je přemoci nemohou. A krůda zůstal v hasty náporu několik měsíců. Když získal pocit, že již plně pochopil celou místní situaci, rozhodl se k návratu do matury. Před odchodem se však ještě setká s dritaráštrou, aby mu poskytl některé rady. Vina za činy královských synů padne nakonec na jejich slepého otce. Kdyby chtěl, nepochybněji mohl v jejich konání zabránit. A krůra řekl. Můj milý králi, trůn si získal jen díky tomu, že tvůj bratr Pándu předčasně opustil tento svět. Prvořádný nárok na trůn mají proto pánovi synové. Neměl by si jim škodit ve prospěch svých vlastních synů. A krůra Dritaráštrovi také poradil, aby královal v naprostém souladu s morálními zásadami. Všem podaným by měl přiznávat stejná práva, o pánduovcích vlastních synovcích a dědicích trůnu ani nemluvě. Přílišná připoutanost k nejbližším příbuzným se rodí jen z nevědomosti. Každý tvor se v tomto světě rodí sám a také sám umírá, požívá výsledků svých dobrých i špatných činů a nakonec opouští nynější tělo, aby přijal další. Víra, že někdo je něčí příbuzný, není nic víc než pouhý klam. Dritaráštra tiše naslouchal a krůrovým slovům. Dobře chápal jejich význam. A krůda mu objasnil, že právo je na straně pándovců a bude-li jim bránit, sklidí jen vlastní žal. Při posledních a krůrových slovech sklonil Dritaráštra hlavu. Straníš svým synům z nevědomosti o vládce země. Jak tedy můžeš doufat v jakýkoliv příznivý výsledek? Nevědomost vede vždy k zármutku. Proto jednej čestně a k pánovým synům se chovej, jak si po právu zasluhují. Dritaráštra si povzdechl. O moudrý, tvá slova jsou jako nesmrtelný nektar bohů. Mohl bych jim naslouchat na věky. O tom, že máš pravdu, není pochyb. Ale stejně tak, jako osobu na pokraji smrti nezachrání žádný nektar, ani tvé pokyny v mém srdci dlouho nezůstanou. Dritaráštra přiznal, že je z náklonnosti k vlastním synům zaujatý a není schopen se tomu ubránit. Tak jako kuntý i král chápal kršnovo postavení. Vše se bezpochyby děje podle vůle nejvyššího pána. Žádný člověk nemůže pánovo vůli ovlivnit. Nyní se zjevil, aby zemi ulehčilo od jejího břemene a to se dozajista stane. Co tedy mohu dělat? Osud je v skutku všemocný. Dritaráštra slyšel vyprávění mudrců, že Krišna přišel zničit mnoho démonských králů, kterých začalo na zemi přibývat. Pán Duje dokázal udržet pod kontrolou, ale po jeho odchodu do ústraní se spojili a vybudovali obrovské armády, což představovalo pro bezpečí světa neustálou hrozbu. A Krůda pochopil, že driteráš, se vydal cestou, na jejím konci ho čeká zkáza. Prosazováním vlastních synů na úkor pándovců mezi nimi nakonec roznítí spor, který povede k zániku kruhovského rodu. Akrúra cítil, že víc již udělat nemůže. Dritaráštra odmítal přijmout za své jednání zodpovědnost. Rozloučil se tedy s králem a vydal se zpět do matury. Po Akrúrově odchodu přimítal Dritaráštra o jeho slovech. Byla pravda, že pándovi synové jsou právoplatní dědicové trůnu. To se nedalo popřít. Zvláště bylo zřejmé, že nejstarší z nich, Judišter. Byl způsobilý stát se králem. Král věděl, že princ je proslulý svou čestností, trpělivostí, laskavostí a neochvějnou oddaností svým povinnostem. Spolu se svými bratry byl mezi lidmi velice oblíben. Občané milovali pándula a připadalo jim, že se mezi ně v podobě svých synů opět vrátil. Všude zaznívaly hlasy lidí, kteří chtěli, aby na královský trůn usedl judištěra. Zasechli je i dritaráštra. Už máme vhodného nástupce. Proč by měl nadále královat slepý dritaráštra? Usaďme na trůn zbožného judištěru. Jistě bude spravedlivým a laskavým vladařem. Dritaráštra se radila s bíšmou, vydorou i bráhmany. Společně rozhodli, že judištěra by měl být jmenován korunním princem. Obřad ke všeobecné radosti brzy proběhl. Duriodan však kypěl steky. Jak to, že ho otec pominul a korunním princem prohlásil judeštěru. Když na jeho účet býma utrousil posměšnou narážku a učinil tak pro něj celou situaci ještě nesnesitelnější, šel do Riodana s karnou a za zašakonim, aby jim poradil, jak pán Dovce do zničit když Duryodena a ostatní dávali průchod svému hněvu, Šakony přimhouřil oči a při přemýšlení k sobě tiskl špičky prstů. Jediným řešením, řekl nakonec, je dostat pándovce z hasty náporu někam, kde ji bude možné nerušeně zabít. Měli bychom nějak vymyslet, jak je zaživa upálit, aby to vypadalo jako nehoda. Duryodhana se usmál, ale Karna si nebyl tak jist. Nelíbili se mu šakunyho podlé způsoby. Jen zbabělci se uchylují k podvodu, ale s tím. Mocní dávají přednost otevřenému boji. Jsou-li pándovci naši nepřátelé, pak se vydejme na bojiště a tam urovnejme naši při. Šakuny stiskl karty a pak se lehce půzmál. Můj synu, jsi mocný, ale pošetilý. Nejspíše si už zapomněl nad nadlidskou sílu. A na kámpiliu si také nevzpomínáš? Všichni kurdovští princové s tebou po boku nedokázali drupadu přemoci. Ale stačili čtyři bojující pándovci a uspěli. Je nepravděpodobné, že bychom při střetnutí s těmito pěti bratry zvítězili. Dej na má slova. Připomínka kámpilii Karnu rozrušila do té míry, že nahněvaně vykřikl. Tam byli zaskočeni. Drupade byl silnější, než čekali. Pándouvci měli výhodu, že se s ním střetli až poté, co se přesvědčili o jeho skutečné síle. Kdyby se pándouvci utkali z kurovci přímo, bylo by vše jinak. Karna zavrtěl hlavou a opustil pokoj. Dělej si, co chceš, ale já se nemohu na tak zbabilém jednání podílet. Prohnaný šakuny pečlivě zhodnotil situaci. Naléhal na durjou aby šel za svým otcem a požádal ho, ať pošle pánovce pryč. Věděl, že Dritaráš svému synovi nic neodmítne. Duriodan pomalu přikývil. Věřil šakonýmu úsudku. Připravili spolu podrobnosti plánu a poté se Duryodana vydal za králem. Dritaráš dobře věděl o nenávisti svých synů vůči pánovcům. Věděl také, že judištirovo jmenování Korunním princem bylo pro Durjódanu trpkou ránou. Král přemýšlel o tom, co by mohl pro své syny udělat a hovořil o tom se Šakunem. Jeho švagr, který věděl, že Triteráštra nikdy nejedná, aniž by se poradil, mu navrhl, ať vyhledá radu u Šakunyho přítele, bráhmany Kaniky. Šakuny o něm říkal, že se velice dobře vyzná ve státnictví a politice. Šakony ho pak za dritaráštrovou osobně přivedl. Kanika dritaráštrově řekl, že by neměl mít výčitky svědomí z vyhlazení nepřátel ještě předtím, než se jim podaří mu uškodit. Pokud považuje pán za své nepřátele, pak by je měl bez váhání zničit všemi dostupnými prostředky. Jelikož jsou silnější než jeho synové, přímý střed by nemusel být úspěšný. Lepší bude použít nějaké lsti. Král by měl mezi tím i nadále vystupovat jako jejich dobrodinec a pak při první příležitosti udařit. teda poděkoval Bráhmanovi za jeho rady a pokynul mu, že může odejít. Po nějakou dobu pak zůstal sedět sám ve své komnatě, myšlenka na zabití pádhových synů mu nedávala klidu. Možná že je nějaký způsob, jaké dostat hasty náporu. Dokud tu budou, jeho synové nemohou být nikdy šťastní. Duryodana si na své bratrance neustále stěžoval. Teď se mělo království vrátit zpět do pánduovy rodové linie. Dritaráštru těšilo sedět na Hastinápurském trůnu jako vládce světa. Přestože byl prvorozený syn a proto první následník trůnu, měla za to, že slebota mu navždy zabrání stát se králem. Během let po pándově odchodu si ale zvykl třímat o těžemoci. moci. se jich by nebylo snadné. Když Dritaráštra seděl v potemnělé místnosti, přišel ho naštívit do Ryodana. Slyšel blížící se těžké kroky svého syna a jeho vzdech, když před ním usedl. Laskavě prince pozdravil a zeptal se ho, co ho trápí. Dostávám z království špatné zprávy, otče. Mezi občany to začíná vřít. Chtějí, aby zbrzy předal trům pánu ovcům. Proč bychom měli mít slepého krále, když judištěra je už dospělý, říkají. Na tebe ani na mne neberou vůbec žádný ohled. Durjode na prudce vstal a začal přicházet sem a tam. Jeho zlaté ozdoby přitom hlasitě chřestily. Za chůze se byl pěstí do dlaně. Zanedlouho se staneme Vazali pándovců. Oni budou králi a po nich zdědí trůn jejich synové. Naši rodovou linii tak postihne neštěstí. Ztratíme svou dávnou moc i čest. Co by nás mohlo potkat horšího. Uvažoval jsem o tom, jak nás zachránit. Poslouchej, vysvětlím ti, co mě napadlo. Duryodena nejprve navrhl. Ať pándouce pošlou do nějakého hodně vzdáleného města. Pod záminkou, že jdou oslavit svátky, by je měli poslat do vára návaty, kde se měla brzy konat velkolepá oslava na počest čivy. Město bylo proslulé svými pamětihodnostmi a pándovci by je jistě rádi navštívili. A jakmile jednou ovostí hasty náporu, možná se již nikdy nevrátí. Driteráštra i ihned pochopil, co má jeho syn na mysli. Jak by s tím mohl kdy souhlasit? Pándu byl vždy věrný cnosti, bohatství ho vůbec nezajímalo. Můj zbožný bratr mi byl oddán a dal mi všechno, včetně tohoto rozlehlého a skvětajícího království. Jak bych mohl ublížit jeho synům? Kromě toho, pokračoval driteráštra, lidé pánovce milují. Rozlobilo by je, kdyby je kurovci poslali pryč. Možná by proti svým vládcům i povstali a náslím se jí zbavili. A bížma i další starší kurovci by jistě stáli při pándovcích. Duriodan byl na tuto námitku připraven. Předtím, než kurovci pošlou pándovce pryč, by si měli různými způsoby získat přízeň lidu. Bohatstvím a podstami si vyslouží jejich lásku i důvěru. Během nepřítomnosti pánovců by se Durjodana mohl stát králem. Princ pokračoval. Až bude mé postavení v hasty náporu zabezpečeno, Kuntý a její synové by se mohli třeba i vrátit. Neobávejte se o jejich blaho. Dritarášra se naklonil ke svému synovi. Právě na to jsem myslel, ale tuto myšlenku jsem nevyslovil, nebo je hříšná. Stále mám pochybnosti. A co Bíšma, Vidura, Dróna a Kripa? Pádovce milují jako své vlastní syny. Dur Jodana se usmál. Býšma zůstane neutrální, tak jako vždy. Dronův syn mě neochvějně podporuje a jeho otec se proti němu nikdy nepostaví. Dróna si vzal Kripovu sestru a tím je zajištěna i Kripova podpora. Vidura je jediný, komu nemůžeme věřit. Určitě se přikloní k pándovcům, ale jak nám může sám uškodit. Duryodena zapřísáhal otce, aby souhlasil. Jestli zůstanou pándovci v náporu, nepřežije to. Srdce má jako v plameni a žije v neustálé úzkosti. Britaráštra byl vnitřně rozpolcen. Nějakou dobu jen seděl a vzdychal. Nakonec souhlasil. Všechno spočívá v rukou prozřetelnosti. Co by mohl on, pouhý smetelník plný touhy a obav z moci proti osudu. Král zavlal své služebníky a uložil se ke spánku.